Vorbesc serios, mi-am pus nivel de dificultate mai mare ca să câștige Dana, dar în poarte este un domn la echipa României pe care îl cheamă Marcone. <laughs> uh... Marcone. Nu știu ce e. e FIFA de la fake <laughs> Că nu există Marcone Asta m-am uitat și eu Cine? De unde de ți l-ai luat? Asta la avem Pintili, Maxim Mi-a zis ăștia. că a fost la Dragonul Roșu <laughs> da, A, trebuie să vă povestesc cu Dragonul da, da, Roșu Da. da, da. Mamă, ce acolo ți-ai la FIFA? Acolo, a, când am vojit, a voi și-a luat și FIFA 2020 de că A apărut la Dragonul deja Europa FM De aceeași frecvență cu tine erau mai multe propuneri astăzi ca să începem cu o piesă mai așa, mai cu puțin dinamism, mai ceva mai nou și așa l-am lăsat pe Vlad să aleagă piesa. De deci, ce? Întotdeauna e... dă pe mine la spază de astea. Eu vă rog frumos, a, a dacă, ales... puteți, dacă puteți, dacă puteți, nu zic, dar nu schimbați frecvența, atâta vă rog, măcar atâta. Clean Bandit cu Sean Paul Cine? care îi place lui uh... Clean ce? Bandit. Bandit. <laughs> <laughs> și cu Sean Paul, Rockabye se numește piesa, oh, în afară bai. de voi doi... Da. Toată lumea o știe. Luați-vă pixul și notați. <laughs> Bună dimineața, aici Europa FM 7 și 16 minute. Special She works night, by the water. She's gone so far away from my father's daughter. She just wants a life For a baby All on No one will come She's got to save him Daily struggle She tells him, ooh, love The obstacle come, you well preparing No mama you never said tear Cause you have been set things here no, and the year, And you give the you love beyond and compare You find the school fee and the bus fare Mmm, yeah. the pops disappear In a wrong bark can't find him nowhere Steadily your workflow, everything you know So you not know, stop, no time, no time for your dear Now she got a six-year-old Trying to keep him warm Trying to keep all the gold When he looks in her eyes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 Jere Ești un talent nativ. Ne bazăm pe tine și în zilele următoare. 7 și 20 de minute. Bună dimineața. Rămâneți cu noi. Avem și astăzi un de mic dejun și o bicicletă. Ba mai mult, avem un robot de bucătărie puțin mai încolo. Sunt premiile pe care le-am pregătit în deșteptarea mm -hmm. astăzi. Credeți că am dat șpagă lui Zaf ca să difuzeze piesaia? Adică așa mult îmi place încât am l-am rugat de el, chiar a zis: "Nu, nu." Și eu am zis: "Hai, Cum da. faci? Cum cum se zice Luca? Cum facem, șeful? Cum? cum facem șeful, Cum facem șeful? Cum facem șefu? Da e mm. când ești în primejdie, da, dar dacă Na, ai e. vrea să dai cum ai cum ai zice? Adică dacă ai vrea tu să nu, Eu nu înțeleg, nuanțele astea, sincer, mm, da. Mm. Hai să rezolvăm cine deci, e problema asta. Ce eu cred că asta ar fi? Nu? De deci, am nu și eu eu... o piesă de difuzat sau ceva. Ai înțeleg, te-a prins cu permisul. Da. Te prinde și îl întrebi cum facem șefu. Dar da. trebuie să pari umil, adică nu cum cum facem, mă? Nu merge așa, mă, nu. Nu, Cum facem mă? asta? Ești nu. O minte. Asta nasol. Da. Asta cu piesa, nu știu? Ia da, zis, -a, cum se face? Bă, se face multe feluri. Da, una din trei familii din România, fraților, dă mită pentru servicii publice. Este cea mai mare rată din Uniunea Europeană. Păi și celelalte două ce fac? Ale iau. Bravo. Celelalte două familii primesc. Da, este. Da cum era, deci, una din trei persoane? Un pentru familie. servicii publice. Da, servicii și publice. Și pentru servicii private. Nu scrie. Da. Dar vă spun eu, cred că una din cinci, raportul mai mic puțin. Sau la servicii private? Da. Bun, aproape o treime din gospodăriile românești recurg la mită pentru a-și facilita accesul la servicii publice. Pe primul loc în Uniunea Europeană, în proporția asta arată cel mai raport Transparency International. Este citat de presa de astăzi. Um... Conform acestei surse, România e urmată în clasament de Lituania, cu 24%. Barometrul global asupra corupției, în 2016, arată că media la nivelul Uniunii Europene este de doar... Deci, domnul Luca, noi 29%, Lituania din 24%. Cât să fie media europeană? 12%. Deci suntem 7 deci ori, se dă De 4 ori peste și medie. de peste Și asta pentru că ni s-au pus bariere. Da. Pentru că bună oară ne încurcă o comerț online. Da. oamenii zic eu că ar da și pagă și online dacă ar putea. <laughs> nu, mă, stai, vorba. Stai, <laughs> puțin, nu vorba, Nu, nu, stai, este vorba de servicii publice. O, e un lucru absolut revoltător pentru că am plătit deja pentru aceste servicii. Adică am dat taxe impozite, contribuții la stat, toate astea sunt plătite. Românilor e... le place să dea pagă, chiar și pentru ceea ce plătesc. că adică, de exemplu, dacă ar putea, repet, pentru comerț online, uite, de exemplu, cum ți-ai luat tu Dar telefon. De ce, de ce nu crezi că, de ce nu dăm șpagă pentru, e de ce nu dăm șpagă pentru A, salam la supermarket? Așa. Mie nu merde mi de râs. Nu, nu da, merde da, de râs, plătesc da, da. taxe de mă rup Știi ai, ce și trebuie să dăm șpagă bă, ca să-și facă ăștia treaba. nu da poți să ți-l alegi. Telefonul pe care ți l-ai luat tu, dă să ai ai comandat un telefon, l-ai plătit până la ultimul da, dacă ai fi dat pagă l-aveai deja. Românul alfa ar fi găsit acolo o căsuță în care se transmită vânzătorului cu metraș. Ai 50 de lei. Să fiu și eu primit 5 clienți nu că cred. au comandat telefonul ăsta. Că acolo lucrează românul, înțelegi? La orice. Okay, se poate face dacă vrei în serviciu privat, dar plătești taxe pentru asta. E vorba de șpagă. Deci se poate face... Cu o taxă de uh, prioritate, de exemplu. da, aș avea da, un magazin, mie. nu știu dacă ar fi legal, dar... Putem să încercăm. Dar, dar eu vorbesc -o toți, îți spun eu. Și atunci iar ar trebui să facă diferența. Că 100 de clienți se accesează taxa de prioritate. Și Vezi, unul vine bă. și zice, boss, vreau să asta... am prioritatea aia mai mare. Vedeți, fraților, de asta, de asta o trăime da. din familie din țara asta plătesc pagă. Da. Pentru că domnul Luca justifică orice. Zice, da, domne, cum să Do, luie și De ce să ne ascundem?" Acum știu unde stă Luca în statistici. <laughs> <laughs>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 Gata cu bătaia pe produse de Black Friday! Pe 18 noiembrie, deschidem de la ora 7 dimineața toate magazinele Media Galaxy. Grăbește-te și nu rata cele mai tare oferte! Vino în magazine și pe mediagalaxy.ro pentru cel mai mare Black Friday ever! Media Galaxy. Acum ai de unde alege! Pregătește-te să te răsfeți de Black Friday. Pe FashionDays.ro ai reduceri de până la 90% pentru sute de mii de produse. Livrarea și returul gratuite. Reducerile încep mai devreme în aplicația mobilă. Descarcă acum și prinde startul reducerilor pe 17 noiembrie ora 20. Fashion Days. Time to change. La Selgros, de joi până duminică, ai dero 2 în 1 de 14 kg, în variantele prospețime pură sau levănțică, la doar 78,98 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Vină la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Un zâmbet înseamnă mai mult decât arcuirea buzelor. Este gestul care îți spune totul va fi bine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 Hei, hai să-ți dau un pont! Dacă ai copt deja castane în toamna aceasta, ce-ar fi să încerci să le pregătești și fierte? Surprinde-i pe cei dragi cu o porție de paste cu ciuperci champignon și sos de castane cu parmezan. Pentru delicii de sezon, la Lidl ai castane la 14,99 lei kilogramul și ciuperci champignon la 3,29 lei 500 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Este Black Friday la Franco. Ai reducere pe lantă până la 80%. AllView pe opt Energy Mini este 499,99 lei cu reducere de 300 de lei. Franco. Smart de la Dr. Hart.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 Este Black Friday la Altex cu sute de oferte Mâine, 18 noiembrie Deschidem mai devreme Te așteptăm la ora 7 Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România O vecine vă ai venit la metro cu noapte în cap? Normal, doar am planuri mari de Black Friday Dacă cu televizoarele astea ce faci? Nu mi-ai zis că vrei să le cumperi pe toate? Păi dacă ziceam, mai ajungeam eu primul la ele? Și acum mă mers, mă grăbesc la raionul de frigorifice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 Europa FM Europa FM, 7 și 33 de minute, bună dimineața! Banca Transilvania te invită să asculți Biz Day la Europa FM Biz Day, bună dimineața, Moise Guran! Bună dimineața și bine v-am găsit! Pe când criza acestei generații începuse să rânjească hât la mapa mond. un prim-ministru al acestei nații ne-a zis că n-avem noi afaceri cu americanii. Criza e ceva de la ei, de acolo... Noi trebuia să mărim salariile bugetarilor pe atunci. Ați ghicit. La fel atunci ca și acum, noi aveam alegeri. Busy Day, cu Moise Guran, la Europa FM. Dobânzile au început să crească, cursul euro și el, iar dolarul e la maxim istoric. Nu e ca și cum nu v-am fi avertizat de vreo sudă de ori în ultima lună că spre asta ne îndreptăm. Dar vedeți, nație complicată ce suntem, nici eu nu mai sunt sigur că nu s-americanii devină vorba cântecului știți continuarea. Desigur, euro scade față de dolar din cauza îngrijorărilor legate de o divizare a vestului între europeni și americani. Dar ce ne doare pe noi de ei? Păi să fie acolo la ei, nu? Că noi avem treburile noastre, nu avem treabă cu satul vecin. Din păcate, clasa noastră politică nu a progresat foarte mult în ultimii 8 ani, tot nu poate pricepe că interconectarea a adus lumea la dimensiunea unei comune, dacă vreți așa, și că nu poți spune, de exemplu, că pe tine nu te afectează că în satul vecin e secetă. Logica ar fi să te gândești că dacă e secetă în satul vecin, secetă va fi și la tine. Să fii chipzuit, adică să ai ce trebuie, să-ți faci planuri de vremuri grele, nu de pomeni electorale. În altă ordine de idei, creșterea economică a fost în trimestrul 3 de 4,4% și văd că unii sunt dezamăgiți. După ce ajunsese aproape de în primăvară. Acum, după ce s-au făcut atâtea proiecte de majorat pensii și salarii din creșterea asta, cum domnule, e posibil? De fapt, explicația este simplă. Se compară fiecare trimestru cu același trimestru din anul anterior, logic, nu? În trimestrul 2 din 2015 încă nu scăduse TVA-ul la alimente. Deci, în trimestrul 2 din 2016 am avut o creștere de 5,9% pentru că am comparat consumul mare de acum cu o perioadă anterioară creșterii consumului. Trimestrul 3 din 2016 îl comparăm cu cel de după explozia consumului din vara anului 2015, altfel spus, începem să vedem realitatea cum arătă ea. Dar fără acest banal efect de bază pe care îl înțelege și un elev de clasa 7, -a, chiar dacă unui politician s-ar putea să-i vină greu să înțeleagă, avansul economiei noastre nu mai este chiar văt frumos miraculos. O creștere de 4% e o creștere foarte bună, încă este peste potențialul economiei. Căci să știți, un al doilea efect de bază o să-l vedem anul viitor. Păi n-a scăzut și cota generală de TV la 1 ianuarie 2016. Ei, adevărata performanță a economiei noastre? o să o vedem cam pe la jumătatea anului 2017. Și pentru că atunci va fi greu să mai ia cineva înapoi pomenile date acum pe un miraj statistic, va trebui să rescriem pe alte cifre economia. În principal, prin creșteri de prețuri, de valorizare de curs și de mai mari. Ați înțeles acum de ce crește cursul? Speculatorii știu asta. Ei nu au alegeri, ei au opțiuni. nu interesează că o economie crește sau scade, determinând moneda în care se exprimă acea economie să se aprecieze sau să se prăbușească. Ei câștigă oricum, mai ales dacă lucrurile se repetă la fel dacă politicienii fac aceleași greșeli, dacă tiparele populismului sau ale prostiei rămân neschimbate. Și în România ele nu sunt neschimbate, sunt betonate. Un lucru vreau să vă mai spun doar. Din 2007, de la declarația deșteaptă a prim-ministrului de atunci al României, care credea că americanii sunt cu criza, iar noi cu satul nostru și până la alegerile din 2008, adică într-un singur an de zile, leul s-a prăbușit atunci cu 30%. Ia aplicați dumneavoastră acest tipar pe cursul de 4,52 de lei de acum pentru un euro și vedeți cam ce vă rezultă. Noi să mulțumim pentru Busy Day, așteptăm România în direct astăzi la 1:15 la Europa FM. Bastila Busy Day va fost oferită de Transilvania, Banca oamenilor întreprinzători. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. și 40 de minute, nu știu ce e cu Vlad astăzi, l-am lăsat să aleagă muzica, m trece cu Incia, și toți Oamenii între Europa FM, să știți, asta ascultați uh -huh. și vrem să vorbim la 0372069599 despre situație despre nemai vorbim. întâlnită, domnule, în da. România niciodată ceva -a rar. a chestia asta cum e acum. Am văzut aseară, am deschis televizorul, Taram. într-o pauză de la FIFA 2016, <laughs> am deschis televizorul <laughs> și hop, am dat pe știrile TV. unde Zup? era un reportaj... Noi ridem. Voi era un reportaj deci am făcut așa niște ochi, mari, nu mi-a venit să cred. Un reportaj explosiv asta la Pro la serviciul de înmatriculări mașini de aici, Dacia din București. Cum așa. ar veni în Pipera? Frate, durează 3 săptămâni să ți înmatriculezi mașina. Oamenii au ajuns să și ia cozi, să -și ia concedii ca să stea la cozile astea. Exact dau și pagă. Dacă nu dau șpagă, da, și pagă? Da, da, da, da, Dacă stai da, dacă nu se mai poate da și pagă. Da, băi, sunt oameni care se duc. Nu, acum serios. Este o situație absolut revoltătoare ce se întâmplă acolo. Sunt cozi de sute de oameni. Deci, imaginați-vă pe bune, sunt oameni care spun: Mi-am luat concediu ca să mă-i matriculez mașina E să mai simplu să-ți iei concediu în Bulgaria. Te duci până în Bulgaria, stai bine, mersi, De în ce trebuie concediu așa? și îți matriculezi mașina acolo repede? Da. Echipa se duce în Zori, la serviciul de matriculări. Este în întuneric. Era deja coadă. Au găsit oameni care veniseră de la două dimineața acolo. De la ce oră ești? De la două. De la două dimineața. De la ora 2 ai venit aici. De ce? Pentru. De plăcere, pot să Dacă vin la ora 8, degeaba vin. <coughs> Deci ieri dimineață, la ora 8, aici, era coadă până la șosea. Deci erau poate câteva sute de persoane. Deci încă o dată ăsta e serviciu ăla, ca să identificăm, unde s-a băgat tăricianu în față. Mm -hmm. Adică după scandalul ăla, ne gândeam că poate s-a rezolvat problema. S-a rezolvat să problema, să, să știi. Pentru tăricianu a rezolvat și-a rezolvat problema, da. <laughs> Băi, este o umilință cumplită când se deschide ușa acolo la 8, De deci reporterii stau și fac o treabă foarte bună, stau acolo și când se deschide ușa se Aleargă, o iau la fugă spre ghișei, este o umilință îngrozitoare. Sunt tot de cazuri. Cineva, de exemplu, a luat bonul de ordine număr 100. A stat degeaba toată ziua, când ghișeul s-a închis la numărul 66. Tare. Când ăsta a început să protesteze, a fost amenințat că vine, cheamă jandarmul de pază și să-l ia la bătaie, să-l arunce. Al aproape în lacrimi, spune că a stat 10 ore în picioare degeaba la cozi și a stat degeaba, n-a prins nimic. Și de de ce nu se deschid mai multe ghișee? Adică, de ce nu se face program non-stop? Bă, dacă ar fi o firmă privată și vezi da. că vin oamenii să îți dea bani, să nu știu ce, bă, îți extinzi activitatea. De ce nu se face program non-stop? Adică, de ce nu se mai taie din birocrație, Cum poate să dureze trei săptămâni să-ți matriculezi mașina, Plătim pentru serviciile astea? Cum e posibil o asemenea bătaie de joc? Sărbiciul ăsta de matriculări e la prefectură, Prefectura nu vrea să dea explicații pe cameră, echipa de la prost se duce și sunt acolo. E un subprefect care zice, nu, dar de ce să zic pe cameră? Păi sunteți reprezentant al autorității, spune reporterul, trebuie să explicați. Nu, n-am de ce să zic pe cameră, nu, asta e, Nu avem oameni, zice. Bun, ziceți pe cameră. Nu, Să-i filmat evident cu camera ascunsă. Reușesc totuși să vorbească cu șeful ăsta de la uh, matriculări, cu un comisar șef, domnul Nechifor, care face și el o declarație. Serviciul nostru s-a confruntat cu uh, un val de pensionări masive. Per ansamblu am pierdut uh, 22% din personal. S-a produs în același timp cu uh, o creștere a solicitărilor de matriculare estimată uh, de circa 30% pe anumite perioade de vârf. Asta e sindromul pensionării subite. Deci când auzi, au și ne-am confruntat cu un val de pensionări. A, adică a fost tsunami adică Mamă, de ieri până azi Unul din cinci s-au pensionat Frate, nu s-a așteptat nimeni să atingă vârsta de pensie Adică, bă, ca ieri Parcă aveai numai 20 de ani și venisești Cum ai făcut gicule 65 de ani așa repede Cine ar fi crezut Ușor, știam, oameni, oameni, e sunt în toate mințile? Băi, înpoi mine, îți faci cerere. Stai neștiți, surprindere, că nu știi că noul ne place să ne ia lumea prin surprindere. Când și unde ai stat cel mai mult la coadă? Cred că e cea mai potrivită întrebare pentru dimineața asta. Dar, uh, vă -l -l, probabil zi. cozi. probabil că o să vorbim despre articolele tra... bună dimineața. Bună dimineața, băieți! Salut uh, Nu numai la București se întâmplă chestia asta. Peste tot în țară se de da. Pe exemplu, fel. De exemplu, Uh, subite, de... da. Da, zim, dar hai. Uh, cozile, cozile, vorbesc de cozi. De exemplu, a trebuit să matriculeze, să o a trecut o mașină. n a fost problema, am dus, am matriculat. Dar problema cea mai mare, pe lângă că stai după numerele alea, da. ajungi la rând, da. zice să vin două ore după numere. Da. Și zici care e surprins acolo? Care? Numerele se ridică la orele fixe 10 minute. Atât. După care zice, se închide. Deschis. După care se închide ghișeul. Băi, făcut minute, special dacă că... dacă ajuns acolo, deci... data, dacă mm. sunt 30 de oameni, mm. uh, nu apuci, că n-ai cum, că și moșul ăla care vine, că e un bătrân sau ce dracuie, vine, dă, să uite, da, nu, bune. Brate, nu Bă, dar trebuie să ne imaginăm, imaginați-vă, cum se stabilesc lucrurile astea. Deci, într-un birou, la un moment dat, cineva a zis, băi, și trebuie să le dăm la oameni numerele de matriculare. Unde facem? Facem asta la un ghișeu și cât să fie deschis? 10 minute. minute. Hai mi bă, ce să ne râdem de proști! Păi, incredibil! Victor, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Nu mai am cuvinte ce se întâmplă. Și, cum, și cum, cum, cum pot ei să pună problema uh, vorba ta, Vlad, sau da. pensionat? Da, deodată. Ne-am confruntat cu un val de pensionari masivi. Asta, asta reflectă, asta Bune. reflectă, asta... Asta reflectă... De ce a fost un virus, ceva, sau cum? Adică deodată... Nu, nu, nu. Asta reflectă incapacitatea unor oameni pus politic. Da, pe Asta, e față. Exact. Asta e o altă față a, a, a politicii românești. Dar nu mă dacă... țineți minte cazul ăla, că era cazul ăsta. Am vorbit acum două săptămâni, nu știu ce oraș din România. Un primar sau pe mână cu cineva de la poliție făcuse un sistem prin care deturnau banii de amenzi. Adică da, aveai da, de plătit da. o amendă rutieră, te duceau făcut ei un serviciu, hai că plătim. Mamă, mergea brici, ca focul, au încasat nu știu câte da, da, de lei, da, da. păi dacă e cu o interesare. Nu mai au personal la București, că au fost luați de dna anul trecut 88 dintre ei. Ah. cineva într-un mesaj? Bună! Mulțumim, Bogdan, bună dimineața! Dimineața, nu, să știi că problema așa se pune, pentru că unii au dat niște legi și au zis... Cine este la MAI sau la Arbată da. pot să pensioneze repede. Da. Că dacă vă pensionați acum, o să aveți pensie cât salariu. Că alții mai proști o să pensioneze peste 20 de ani cu nimic. Pensiile atunci... speciale, da. Exact. Și Brav. atunci ei au zis, bun, hai repede să prindem. Acuma. E foarte verificată. Exact. Nu numai asta. Ce, ce bună constatare, bun Multe... constatare asta. Ce bună constatare asta. Hai că le dăm la băieți niște pensii hai. electorale Bă, și iau. uite ce facem. Sunt ce sute și mii de oameni care suferă din pricina asta direct. Petrica, ești cu noi? Bună dimineața! Salut! Petrica! Petre, Scual, Petre Asta ah, e. Eu cred că e altcineva. Uh, Cine e pe Dan Dan Daniel? Zica, bună dimineața! <laughs> bună dimineața, voi! Bună dimineața! Salut! Nu mă câțiva ani, am stat la Cluj 8 ore, am stat să îmi matriculez la o mașină. Bun, îți plăcea mult mașina aia! aia. Îți uh, <laughs> plăcea mult, da. mult mașina dacă ai stat 8 ore să o mați Da, dar băieții au, au pus la un moment dat au pus aparat. Acum a mers și număr de ordine. Da, Dar au șmecheri, de dimineața și luau mai multe numere de și ordine. Și le vindeau și afară. Nu mai la aparat, da. mai numere de ordine. Și afară, da, și, sigur. Și vindeau da. afară cu 50 de lei. număr de, de lei vindeau. Și da. număr de da. Ușpăguțele da. număr de ordine civiliza bune e asta. Da. Nu, Auză, da, dacă e exact mă duc civilizată, da. Dacă mă duc acum și mă bag în față, Că nu vreau să mă ia azi. Să fi... rând pentru mâine. Trebuie să fii președintele Senatului să face asta. Dar a zis, a... domnul Tericianu, a zis că trebuie să hotărâm ce vrem în țara asta. Vrem să Normal. fie populism, adică să nu mai stea lumea la coadă sau să fie demnitari să fie respectați? Adică să fie cozi pentru toată lumea, dar mai puțin pentru demnitarii. Eu cum fac? Trebuie să fiu la radio în fiecare dimineață. Voi, nu știu, asta e. Te faci președinte la Senat, te faci politician. Nu e serviciu public ca să luăm taxă pentru chestia asta. Nu, nu e, nu e. Dar vrei să-ți Hai că după aia spun ce am păținut. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut, Cosmine! Salut! spune și mie care dintre instituții că am cumpărat o casă Acum da. o lună de zile și a trebuit să o treb pe numele meu în da. București Da. Și am fost la uh, cei de la uh, taxe, două ore, cei de la gaze, două ore, da. cei de la. Uh, Peste tot el la fel, de fapt, așa e. Dar exact, la matriculări toate... e cazul pe care l-am văzut aseară la știrile ProTV. Exact, stați că am luat acele bonuri de ordine. Dar degeaba, degeaba. Stai de ce. de. N-ai barba N-ai da. Da, în prima m-am să dau o declarație la administrația financiară, pentru că, mă rog, dacă ai firmă și n -ai activități, sau dacă aveai firmă și nai activități productive, trebuie să dai o declarație, altfel te impozitau de de ori mai scump. Am stat 3 ore, am luat bond de ordine frumos, am stat 3 ore la coadă, 3 ore în cap. Mă rog, mi-am mi făcut notițe, am scris după aia un reportaj, m-am distrat. După ce am stat 3 ore la coadă, de două ori, că prima dată nu au fost toate actele complete, evident, am rezolvat problema cu actele, cu declarația, cu nu știu ce, la o săptămână. După aceea a dat guvernul o ordonanță, nu mai e nevoie de acte respecte. Deci, au tăiat condiția. Deci și nu am fost, bă, eu bou, că am vrut să respect legea. Adică... Repede. Aici repede. e greșit. Da. Ai au zis, băi, până la termenul D, trebuie să faci aia. Păi și m-am dus, am stat în picioare, aia, și după aceea n-a mai fost nevoie. Deci cine e prostul bă, care respecte legea? Deci, Îți să ce și <laughs> să se așeze legea <laughs> Uite, la tocană da. Băi, am primit foarte multe fițăra, Nu te repezi să o mănânci, o lași, <laughs> o lași Să acolo. se Lasă <laughs> la Gabriel ne-a ne ne scris din Austria da. Acolo durează 10 minute să Hai, -am, mă, să Mașina și primești și și o cafea Uite, mă, zice Gabriel e vrăgeală, cu pirat și la fel Să știi că în acest reportaj Pe care l-am văzut Era după aceea trecută Situația din diverse țări europene între două ore și două zile, două zile era nu știu prin Suedia, dar totul e numai prin poștă n-ai nevoie să te duci nicăieri, te duci la poștă trimiți și un plic și cu asta basta. România este cel mai lung termen. Eu nu înțeleg de ce e așa complicat să matriculezi o mașină în țara asta, dar oricum, de zile nu nu cred că se, nicăieri în lume nu cred că se matriculează atâtea mașină ca în România. E, no, urmează aici și, noi suntem aici urmează și America, și Europa, Germania și Republica Fantastică România, okay. dar aș citit totuși un ultim mesaj venit în această liniață Sunt mai multe fix pe aceeași temă, în aceeași direcție. Finala muzică în dimineața asta, băieți, să-l mai lăsați pe Vlad să aleagă. Bă, Salutări bă, din Brașov. Deci cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Hmm.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 Hey! Hai să-ți dau un punct. Carnea de iepure are cel mai mic nivel de colesterol, așa că surpriza sănătoasă a acestei săptămâni poate fi un delicios iepure confiat în ulei de măsline cu sos de vin și piure. Pentru mâncăruri savuroase, la Lidl ai iepure proaspăt eviscerat la 21,99 lei pe kilogram și ulei de măsline extra virgin delicato 750 ml la 13,99 lei. Surprinde și tu pe cineva drag! Înscrie-l pe surprize.lidl.ro Lidl. Lidl Meriți să fii surprins!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 Creveți! Sau rulada de curcan cu, nu să crezi, rodie! Cumpără Floriol în perioada 14 noiembrie-29 decembrie, înscrie bonul pe și poți câștiga un smartphone pe oră. Floriol! Poftă de viață!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 Produs disponibil în farmaciile Sensiblu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.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 50%? 50%! aceasta întrebarea în business. Acum ai și răspunsul.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 Creveți sau ruladă de curcan cu, nu să crezi, rodie. Cumpără Floriol în perioada 14 noiembrie-29 decembrie, înscrie bonul petrește petreștesmart.ro și poți câștiga un smartphone pe oră. Floriol. Poftă de viață! Luni e greu să mă trezesc, marți deja simt că obosesc. Mierguri e o zi prea grea, joi stau rău cu energie. Vineri doar la weekend mă gândesc. Să n apuc să fac tot ce doresc Iar duminică că vine luni în Dacă și ție lipsește energia pentru a te bucura de fiecare zi Asigură-te că ai aportul optim de magneziu și vitamina B6 cu echilibra în fiecare zi Echilibra. Energie pentru bucurie Da, vă rog, lăsați-le în curte Ajung și eu imediat E Tony acasă Bună seara, domnul Bună seara, domnul Tony!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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea se va încălzi ușor. Astăzi, în vestul țării, mai ales în zonele montane și submontane, maximele vor fi cuprinse între 0 și 9 grade, ușor mai cald va fi în dalurile Banatului. În vest, în norvest și centru vor fi norări și local precipitații slabe, ploi în zonele mai joase de relief și mixte la munte. În capitală cer variabil astăzi cu norori temporare și o maximă de 8 grade. atenție cum circulați în această dimineață în județele Vrancea, Iași, Bacău, Vaslui, Botoșan și Galați este cod galben de ceață cu posibilitatea de de polei. Vizibilitatea scade sub 200 de metri și izolat la mai puțin de 50 de metri, iar în județele Maramureș, Neamț și Suceava este cod galben de polei. S-au dat sancțiuni ca urmare a accidentelor rutiere în lanț produse ieri dimineață administratorii autostrăzilor A1 și A2 și cei ai centurii capitalei au deplătit câte 30 de lei. În accidentele produse din cauza poleiului au fost implicate 30 de mașini și mai multe persoane au fost rănite, compania de administrare a drumurilor a transmis că nu ar fi primit o avertizare de polei. În replică, reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie susțin că informaseră cu 24 de ore înainte că există riscul de îngheț. O ascultăm pe Florina La Georgescu, director executiv al ANM. Administratorii drumurilor știu că în astfel de situații există condițiile de formare a înghețului la nivelul solului. Meteorologii nu pot emite avertizări pentru îngheț la soi în sezonul rece, pentru că ar însemna ca să emitem o astfel de avertizare zi de zi. Este firesc ca, dincolo de data de 15 noiembrie, să avem dimineți cel puțin în care temperaturile să fie apropiate de limita înghețului. În momentul în care compania de administrare a drumurilor primește informare că temperaturile scad sub minus două grade, este evident că înghețul pe drumuri este posibil, susțin specialiștii de la Meteo. Nu avem noi, la ANME, informații despre zonele în care zăpada a fost curățată sau nu. Dacă șoseaua este curată, se poate forma acest îngheț la sol. Aceste lucruri sunt foarte cunoscute de către cei de la CNAIR, pentru că, de altfel, una din cerințele contractuale cu CNAIR-ul este aceea de a fi informați despre posibilitatea ca temperatura aerului să coboare sub 2 grade. Legea care permite majorarea tichetului de masă până la 15 lei față de 9 lei cât este în prezent a fost promulgată de președinte. Ca urmare, angajatorul poate alege dacă păstrează valoarea actuală a sau o majorează. Guvernul nu a susținut această inițiativă. 1 iunie, ziua copilului, devine zi nelucrătoare. Președintele Claus Iohannis a promulgat și această lege. Modificarea codului muncii s-a făcut pentru a îmbunătăți relația dintre copii și părinți, astfel că aceștia să petreacă împreună mai mult timp, a fost argumentul inițiatorilor acestui act normativ. 1 iunie devine astfel a 14-a zi liberă din an. Stațiile de metrou, bisericile, sălile sportive și aproape toate hotelurile și pensiunile vor fi obligate să aibă adăposturi de protecție. Guvernul a inclus aceste clădiri în categoria construcțiilor dotate obligatoriu cu adăposturi de protecție civilă. Sunt și imobile exceptate de la această obligație. Aflăm detalii de la Florentina Mihăiță. Adăposturile de protecție civilă sunt spații special amenajate pentru protejarea populației și a bunurilor din patrimoniul cultural național în caz de război sau dezastre. Guvernul a stabilit categorii noi de clădiri cu subsol, în cazul cărora este obligatorie amenajarea unor astfel de adăposturi. Vorbim despre stațiile de metrou care nu sunt dotate toate cu astfel de adăposturi, biserici, hoteluri și pensiuni care ocupă suprafață mai mare sau egală cu 600 de metri pătrați și săl de sport cu cel mult 400 de locuri pe scaune, indiferent de aria pe care o ocupă. Nu pot fi amenajate adăposturi de de protecție civilă în clădirile considerate monument istoric, iar obligativitatea amenajării unor astfel de spații a fost eliminată în cazul clădirilor cu subsol cu o suprafață mai mică de 600 de metri pătrați, utilizate în special de întreprinderile mici și mijlocii. În ceea ce privește punctele de comandă de protecție civilă, acestea vor fi amenajate în primăriile din orașe reședință de județ, la prefecturi și în sedii ale administrației publice centrale. La Olanda, la preluarea mandatului la interviurile Europa FM, este invitat astăzi premierul Dacian Cioloș, Anca Grădinaru va discuta cu șeful Guvernului despre rezultatele alegerilor prezidențiale din Statele Unite și Republica Moldova, dar și despre bilanțul guvernării. Emisiunea o puteți urmări în direct de la ora 12 pe pagina de internet interviuri.europafm.ro, pe pagina de Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Știrile se au deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Ioana, mulțumim! Sport! Luca Pastia! Bună dimineața. Claudiu Cheșeru a marcat din nou pentru Ludogorets Razgrad și este golgetterul campionatului Bulgariei cu 10 reușite. Atacantul român a deschis scorul într-un meci restanță din prima etapă câștigat de echipa lui cu 2-0 la în deplasare la Beroe Stara Zagora. Cosmin moții a fost și el titular la Ludogorets. Keșerau a marcat 6 din cele 10 goluri din campionat în ultimele patru etape, iar în toate competițiile a înscris de 15 ori sezonul acesta. FC Barcelona va avea un nou sponsor începând din sezonul viitor, compania japoneză de comerț electronic Rakuten. Clubul spaniol va încasa anual 55 de milioane de euro față de 34 de milioane cât primește acum pe sezon de la Qatar Airways. Suma va crește la 61,5 milioane de euro dacă Barça va câștiga campionatul și Liga Campionilor, iar contractul cu Rakuten se întinde pe 4 ani. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Republica Fantastică România. Înțeleg că stăm cel mai bine. România stă cel mai bine la numărul de absolvenți de medicină. Da, din dar Europa. Dar, pe de altă parte, are cel mai mare deficit da. de medici când da. vine vorba deci, de... Mulți absolvenți pleacă și cei care ar putea să devină medicii în România sau celor care ar putea să devină medici în România nu li se dă voie să devină. E paradoxal, de aia e la Republica Fantastică România. Europa FM pe aceeași frecvență cu tine. Ofițiale, dar nu l văd eu, nu l văd eu Nu-l văd eu Nu-l văd eu oh oh oh doi oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh rece pe tine, spune mai Vezi o rază de soare sau ignorat deja Au, un fel de ran emoționale Cu sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare Ei, Nu vezi că vine ploaia, începe tele, novela mami sună Beriana să ne împrumute e vrea m-am saturat de atâtă având, nici nu mai pot să cred că toate trec știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ doar vreme instabilă între noi e furtuna între noi e furtună. De dor niciun viitor, soarele nostru e ascuns după noi e prin desune, te fulgere și fio. Oh, oh, oh, oh. n nu, nu văzut nimic în fața ochilor, niciun pic de dor. 10 minute, bună dimineața, ascultați Europa FM, Republica Fantastică România. Da, spunea mai devreme. Draga noastră Republica Fantastică România, au mai rămas 39.000 de medici. Și ar mai fi nevoie, limita, dădeam eu cum ceva timp, limita este 40.000 de, de mei. Sub 40.000 se consideră că este situație de criză. E, sunt 39.000. Ar fi nevoie de încă 13.000 ca să fim în standarde. S-a ajuns aici, evident, pentru că medicii români, știm foarte bine, pleacă masiv în Occident, unde li se oferă salarii incomparabil mai mari. Asta este un fenomen general în, în lumea civilizată, migrația specialiștilor. Ok, asta e, dar alte țări mai deștepte ca țara noastră permit și, adică, primesc migranți. Așa data, cum v-am să zic că noi da, doar exportăm, nu și da, importăm. Adică dacă medicii români se duc în Franța, de exemplu, francezii primesc medici români, dar noi nu primim medici din alte țări. Noi doar îi lăsăm să plece. Că, na. România stă extrem de bine la numărul de absolvenți de medicină. Știți, evident, că un absolvent de medicină nu este încă chiar așa, medic. Îi mai trebuie foarte mulți ani să devină medic, medic, adevărat. La în început este absolvent. Dar noi avem mulți absolvenți de medicină. În România sunt 27 de absolvenți la 100 de, mii de locuitori. Pe primul loc în clasament suntem așa, conform Comisiei Europene. În Franța sunt de patru ori mai puțini absolvenți, însă deficitul e incomparabil mai mic în Franța. Evident, pentru că ei, cum spuneam, primesc medici din alte țări, Românii, medicii români sunt cei mai numeroși după cei de origine franceză ca adică ai medicii francezi și Foarte următorii tare, asta, da. sunt romani. români. Ce ziceți de chestia asta, nu? Bun, dar ca să venim la chestiune, interesant e faptul că în România sunt în jur de 8.000 de studenți străini la medicină și mulți dintre cei care vin din Orientul Mijlociu sau din Africa de Nord, care vin și studiază aici medicină, învață medicină de la medici români, de la profesori români învață română, ar vrea să se stabilească după aceea în România. Dar, deși avem mare nevoie de ei, birocrația noastră nu le permite să-și practice meseria aici. Culmea ironiei este că un absolvent dintr-un stat nou UE, care termină medicina în România, se poate angaja fără probleme în Germania, Franța sau Spania. Deci, ca să înțelegeți, medicii români pleacă, medicii din alte țări, tinerii din alte țări care vin să studieze medicina în România, și ar putea pot să, să plec plece și ei, și ei da. că îi primez francezii, nemții, spanii, primez, dar noi nu îi primim. În schimb, noi suntem într-un deficit cumplit de medici. Victor Marin a documentat toată situația asta paradoxală și are un reportaj pentru noi. 2005 am intrat la Facultatea de Medicină Generală, București. Între timp am dat examenul de specialitate și mai am, hai să zicem, două luni până ce am termin și e Care e specialitatea ta? Gastroenterologie. Alexander Costov s-a născut în Macedonia. Se află în România de 12 ani și până la un moment dat își imagina că va putea practica medicina într-un spital românesc. Dar între timp, România a intrat în UE. Fiind cetăția în unei țări non-UE, n-am posibilitatea să profesez medicină. Neavând posibilitatea să mă înscriu la colegiul medilor. de am și lucrat la opțiunile celelalte, adică am învățat o limbă străină. Ce limbă străină? Germană. Diploma eliberată în România le permite celor ca Alexander Costov să se angajeze fără probleme în Germania, Spania sau Franța dar nu și în România. Cu alte cuvinte, statul român consumă resurse și timp pentru a pregăti medici, dar nu face minimul efort pentru a le da voie să și lucreze aici după ce termină facultatea. În Uniunea Europeană, țara noastră este pe locul 27 din 28 la numărul de medici raportat la populație. E criză de doctori, dar exportăm doctori. O bună afacere! Legea spune că un absolvent de medicină din Albania, Tunisia, ori Iran s-ar putea înscrie în Colegiul Medicilor din România dacă primește permisul de ședere permanentă de la Inspectoratul General pentru Imigrări. Aici e clenciul, explică Victoria Cojocariu, sociolog la Centrul pentru Inovare Publică. Ca să obții ședere permanentă sau un permis de ședere permanent, ai nevoie de un contract de muncă deja încheiat. Contractul de muncă presupune drept de liberă practică de la Colegiul Medicilor. Care nu poate să vină pentru că respectivul nu are permis de ședere. Exact. Clasic. Două condiții care se exclud una pe cealaltă ca în filmele cu proști. La Cluj, de exemplu, jumătate dintre studenții la medicină sunt străini. O bună parte provin din Africa de Nord sau din Orientul Mijlociu și mulți ar fi interesați să rămână aici. Dar dacă nu se căsătoresc cu vreun cetățean român, nu au cum să practice medicina în România, deși aici au studiat-o și aici s-au perfecționat. nu nimic. Vor deveni medici în alte țări europene. Da, asta e. Bun, în cazul în care vă întrebați cum a ajuns, de exemplu, Raed Arafat, subsecretar de stat, că nu era, nu era cetățean român când a început să studieze, trebuie să știți că el a terminat medicina la Târgu Mureș înainte de 90. Dacă ar lui. fi ajuns în Republica Fantastică România ceva mai recent, Arafat nu ar fi avut cum să pună bazele smorte. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. În acest an, Flanco a extins perioada reducerilor de Black Friday pe aproape 3 săptămâni până pe 20 noiembrie, acoperind toate segmentele de produse cu reduceri de până la 80%. Oferta cuprinde atât produse din categoriile clasice, televizoare, smartphone-uri, laptop -uri, console de gaming, produse de îngrijire personală, electrocasnice mari sau mici, cât și produse de tipul dronelor sau scuterelor electrice. Europa FM și Flanco te invită la concurs, prinde oferta Flanco și poți câștiga un robot de bucătărie Tefal Masterchef ce se găsește chiar acum în magazinele Flanco și pe Flanco.ro Din acest moment ai 10 minute la dispoziție să ne trimiți SMS la 1769 număr cu tarif normal, cu textul Oferta Flanco și poți fi chiar tu câștigătorul premiului aceste ore, Așadar, 10 minute SMS la 1769, scrie acolo Oferta Flanco și poate câștigi în 10 minute.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 Este Black Friday la Flanco. Ai reduceri pe bandă rulantă la Electrocasnicele cele Whirlpool. Le poți cumpăra și prin credit pe loc, fără verință prin card Setelem. Flanco.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 I still got memories I keep hidden under my bed.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 Still on to you go and love Justin Bieber, Love Yourself, 8 și 28 de minute Am lansat mai devreme concursul Flanco și trebuie găsit câștigătorul din această dimineață Prin tragere la sorți a ajuns în direct cu noi, Mihaela din Târgoviște, bună dimineața Bună dimineața Felicitări Mihaela, ai prins oferta Flanco, ai câștigat un robot de bucătărie Tefal Ca să ai ocazia să fii master și la tine acasă Felicitările noastre, nu uita, de Black Friday găsești reduceri pe bandă rulantă în magazinele Flanco și pe flanco.ro de până la 80%. Să vorbim un pic de bradul ăla de la Târgu Jiu. Ce brad, mă? Primăria Târgu Jiu a dat de de, 107.000 de, de euro, de fapt, pe un brad de Crăciun. Un brad de creci, Cam cât trei apartamente jumătate din oraș cam așa ar veni. Pesteu, în trei un apartamente brat... se distrau trei familii. Da. Așa. Așa cum brad se distrează tot orașul. Și noi la radio acum. Băi. Deci este un primar acolo, un domn de la PSD, Florin Cărciumaru, care zice că e demodat bradu vechi. S-a demodat Da. da. Um... Deci nu știu, nu știu cum s-a păcat asta. Deci fiți atenți, Spune acum în Târgu Jiu, Bradul oferit... bradu în fiecare an este oferit. Nu, bradu ăsta în fiecare an este, Târgu și acolo e locul în care candidează prietenul nostru, domnul Ponta. E bă un loc bă, frumos. Nu vorbim acolo. de candidați. Nu. E treaba lor. Bun, deci acolo, bradu de Crăciun era primit gratuit de la o firmă de instalații. Deci gratuit în sensul că gratis, fără bani, nada, zilci, zero lei. Deci, o firmă venea și zicea, uite, fiecare un an un bradu. Da. Și nu le-a mai plăcut Primarul a zis, nu e, de modat gratis, acum vrem pe bani 107.000 de euro Un brad 107.000 de euro în Târgu Jiu, bradu, bradu. A luat un brad de ăsta de tablă 22 de metri 9 metri diametru jos Confecționat în fer E, e cu, cu becuri. Are 8.000 de LED-uri da. și sistem de sonorizare Deci poți să ții discursuri la el dacă vrei Scrie site-ul gorjdomino.ro mi se pare că pe la cineva din primărie a venit deja Moș Crăciun. Și așa e treaba. Bun, și-a fost instalat acolo, Eu asta un e, brad... Este un brad bun pentru DNA, să mă agăți pe câte bun, unul în e un colo de treabă. Bun, primăria spune că bradul ăsta o să fie folosit mai mulți ani. E adevărat, ca și ăla dinainte, care era gratuit. Și ăla era folosit an de an, gratis. Acum, pe bune, adică în Târgu Jiu sunt cartiere unde nu există încălzire, sunt... Totuși, 100.000 de, de euro într-un oraș ca Târgu și eu, pentru care, evident, avem tot respect. Păi, sunt niște bani, adică în interesul comunității, interesul direct al confortului oamenilor, nu decât să dai 100.000 pe o chestie care este Bun, e frumos, bravo, dar îl ții acolo o lună după care îl depozitezi, îl arunci nu știe unde, îl demontezi, se strâmbă, se îndoie, se ciobește, la anul trebuie să-l montezi din nou, vezi, nu mai merg galea. Bă, ce furăciune pe față, mă enervez în groistor. Stai să vezi când s-au de da. bradul ăsta, Și în, trebuie da. să treacă la next level. -a. În contextul ăsta vreau să uh, mă refer, eu vreau să iau apărarea directorului aluia de la Samsung. Deci un seminar și un domn director de la Samsung care a spus o gumărie cât el de mare. Așa. Care a zis că la întrebarea ce să fie mai întâi, toaletă în curte sau tabletă în clasă, el a spus a că tableta. cred că e de preferat să avem tablete în școli. Că da. asta... Dacă da. vin, vin cu aprindere direct. Măi, eu pe cuvântul meu că îi dau dreptate. Lumea s-a enervat pe bună dreptate până la un punct. Bă, dar care-i problema? Adică pe bună, adică dacă nu se pot face, în țara asta nu se fac școli. Așa. Nu se fac drumuri, spitale, autostrăzi, canalizare nu se face, apă curentă. Păi măcar să le dea tablete, mă, la oameni, la copii. Adică tot discutăm de 25 de ani încoace că nu, sunt, că nu e canalizare la școli și că vieții copiii se duc în fundul curții. Și toată lumea e revoltată. Păi, dar nu se fac. Păi, n-ar trebui să ne confruntăm deja cu realitatea? Bine, mă, deci nu se, în țara asta nu se poată, frate. Copiii de la țară, toată viața lor o să ducă în fundul curții, mă, să-și facă nevoile. Hai să acceptăm asta, să nu ne mai chinuim, să discutăm că de ce nu se fac, dați-le, mă, măcar la copii tablete și să renunțăm. Să spunem, bă, suntem necivilizați, nu putem să civilizăm niciodată, dați-le, ne, ne tablete la copii, măcar să învețe ceva de pe internet. Îmi face poze că m-am enervat. Gata. Zău, să nu mai fim ipocris, mă, să spunem, să recunoaștem. Bă, nu putem, nu putem, nu putem, nu vrem, nu ne interesează. Dar măcar să nu mai fim ipocris, să îi reproșăm măstuia. Așa, știi cum? N-o să aibă nici veceu și nici tablete n-o să aibă. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Le dăm noi o bicicletă, fii atent! Europa FM și Musli Vitalis de la Dr. Rădcăr îți aduc dimineți pline de viață. Din acest moment ai la dispoziție 10 minute să trimiți SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul Energie, urmat de răspunsul la întrebarea De ce e bine să fii matinal? Poți câștiga un kit de mic dejun de la Musli Vitalis și o bicicletă ca să fim siguri ca energie toată ziua. Mult succes! Deci Give it away just to see the girls and play. 48 și 37 de minute. Avem Hai că ți-ai ți revenit. Pentru ascultătorii, da. Astăzi e Republica Fantastică peste tot. Peste tot, da. Am, am descoperit, o explic. Explicat. De ce circulă metroul Bucureștean, evident? Ce, e pleonastic, n -are rost. Da, e doar în Bucurește, România. Da. Așteptăm pe ăla de la Timișoara. De ce circulă metroul în țara asta cu viteză redusă la piața Romană în centru? Am aflat. Bun, sigur, mulți dintre ascultătorii noștri uh, sunt ne ascultă mașini nu știu câți ascultători avem care merg cu metrou, dar, dar, e interesant ca fenomen. Deci, metrou în, la piața romană, pe magistrala 2, pe o porțiune acolo, încetinește și merge foarte încet. Și lumea se întreabă de ce. Din cauza că o, o șină, o șină, nu a fost înlocuită din lipsă de fonduri. Nu cred asta. Deci, o, trebuie... o chestiune de siguranță da, asta. Da, trebuie schimbat o șină. Și, da, ai că mai merge așa, știi, mai ține păi și de când trebuie Deci băi, Ana Karenina în asta Dacă voia, murea de bătrânețe așteptând <laughs> Să vină treia. Deci președintele uh -huh. uh, Uniunii Sindicatelor Libere de la Metro Domnul Iorădoi, Care e altă poamă Domnul nu, Rădoi de, e nu intrăm în șef detail. la sindicat da. de For life Da, 79 de ani e da, în fine Uh, zice așa, citesc, dar citatul e genial. Este vorba, spune, dânsul despre o porțiune de pe magistrala 2 la piața romană, unde sunt probleme cu șina pentru că nu a fost schimbată la vremea respectivă. Zice, rețineți, vă rog, această formulare, sintagma la vremea respectivă. De aceea se circulă cu viteză redusă. Nu vin banii, nu se rezolvă problema. Nu a fost alocat bugetul, virgulă, și acum vine explicitarea sintagmei la vremea respectivă. Deci nu a fost înlocuită la vreme de 2 ani se întâmplă acest lucru Bă, ești nebun. Și înțelegeți în metrou din București Trebuie schimbată o șină Nu, nu poate să meargă alea în trenurile Că trebuie schimbată șina Când treia schimbată? Săptămâna acum trecută? Ai. Nu, Acum 2 ani mă, da, în, curând, în curând să face trade boss <laughs> da, Rădoi spune că în zona stației Piața Romană Șina a fost fisurată și s-a înlocuit Prin înlocuirea acelei porțiuni Fără să se asigura Însă o continuitate a șinei relatează adevărul Zice, chiar a fost fisurată șina acolo și s-a intervenit, s-a înlocuit o porțiune. De fapt, continuă el, toată șina de pe magistral 2 trebuie înlocuită și se așteaptă aprobarea bugetului. Deci bine că, adică eu nu știu cum au reparat-o cu sârmă și un ciorap de damă, cum se reparat Dacia, știi că Dacia 1300 pe vremuri, domnul Luca, dacă aveai o sârmă și un ciorap de damă, puteai să repari orice la motorul respectiv. Scuză-mă, cum ai că să ai un ciorap? Tu purtai ciorap de damă? Nu, treia să ai un ciorap de damă de la o damă. Da, îl făceai curea. Deci îl puneai curea la electromotor și se învârtea, nu aveai nicio treabă. Iar cu sârma aia făceai tot ce la dacia. Mai suflai în jicler dacă treia să ai flământ și cu asta mă stă. Asta e. E foarte deci, bine. E, e, e șina stricată. Ce una s-a stricat, ce alta s-a pierdut. Bravo. Cineva ne atenționează că la Timișoara nu vom avea uh, metrou, nu... ci direct submarin. <laughs> <laughs> va trece, încă pe atât presimt în 10 ani Mai prin câțiva ce min, câțiva ce țin să plece Las că trece, românul-i făcut să nece Am cu sânge rece, cântă de necas Petrece covere la rece, se întrece, Simt de ce furi, dar cât mai vrei să furi Nu vezi că suntem multe guri Și știm cu toții ce înseamnă să dur Dar câte călzături să sunt dur Cam câte bucur și cât în jur La câte lucruri poftești din jur Și e sigur că n-ai destul Dar nu-i nimic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 Ca tăi, nu m-au crescut cu vânătăi M-au învățat cum să nu iau pe alte căi Mi-au explicat că lumea e rea și viața e grea Și trebuie să fac cumva ceva Mi-au spus că dată și odată se truc Și trebuie să mă cit că trebuie să mă lupt Că timpul trece dintr-un foc Mă plimbă din loc în loc Mă schimbă după noroc Mă aleargă doar pentru un singur vot Lumea simte, vrea fapte, nu cuvinte Un simplu om să fie președin da -ne, da -ne, Dar nu-i nimic să consola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 Guess who? No, eu zic că n am născut în locul potrivit. A început să ne placă. Pentru ce? Potrivit pentru ce? Idei de afaceri n-am mai dat de mult. Ba, ia, stai, 14 ia, stai, stai. ani... ne am îmbogățit iar. Un puș de 14 ani a devenit milionar. <laughs> Cu o idee super... Tată, că nu se îmbogăța. Banală, 2 milioane de lire sterline. 2 milioane de lire sterline. Cum, Cum ar fi asta? Da, ceva mai puțin de 2 milioane de euro, ca acum după Brexit. Da. Deci fiți atenți. Așa, îl cheamă Harvey... Așa, Ce nume să ai, să câștigi două milioane? Bun. Um, S-a gândit să vândă online apti-bilduri care să le reamintească șoferilor când trebuie să-și plătească asigurarea auto. Asta, sigur, nu cred că merge decât în Marea Britanie. Serios? Da. Deci de a făcut un apti-bild pe care scrie, vezi că la data D, da să-ți înlocuiești. Deci completezi data respectivă și primești un apti-bild pe și care îl vezi pe parbriz Când dai pentru serviciu asta? Nu știu, uite, 4 lire. 4 lire. Sticker. Da. Deci s-a prins momentul în care observa că taicasul, nu știu, nu și reușește să-și amintească niciodată când trebuie să-și plătească asigurarea. Așa că s-a dus la și i-cerut 2000 de lire să pornească businessul asta. Mamă, pe mine mă bătea tata de 2000 de lire. <laughs> adică, băi, oamenii ăștia nu au smartphone, nu știu să-și pună reminder. De fapt sunt atâția oameni care au smartphone da. și nu știu să-l folosească, nu știu să-și pună un reminder pe telefon încât merită să plătească 4 lire sterline pentru un astfel de. Da. Și a pornit businessul ăsta în 3 săptămâni avea deja profit de 3000 de lire sterline, când a făcut vreo de mii, de lire. Băi, îți dai seama de ce ai, văd, ai vădat un aptibil pe care scrie scriu o dată. Asta e. Că ea nu știu să-și pună un reminder. Și e tare care potențial de dezvoltare, că îți dai seama că o să ajungă cum au ai noștri crujdalea cu ventuză, O să ajungi să îți builderi în Marea Britanie da. și cu când expiră iTP-ul. Da. Când trebuie să plătești Când aniversară. Da, când e, că da. Seama, când e ziua peste. Da, exact. Vrei să vsco aburul colecția nouă cu iTP? Da, da, da. E pe, pe, pe verde, fucsia. Da, e pe fucsia. Păși cum la 2000 de 2 milioane. Asta e interesant, deci pentru tine asta 100.000 de lire care e problema. 2 milioane mai interesant aici mașini. Place cum gândești, da. A făcut 100 de mii, a cumpărat un teren și l-a vândut după aia cu profit. <laughs> a făcut-o căsuță, un duplex. Spai da. da, mă, dar de a făcut nu, nu o... asta a fost. Deci imobiliară. Păi cum a dat 100 de mii pe teren sau cât o fi dat? Da, domne. Deci l-a dat, a... vorbești serios că a luat un teren? Da, a luat un e teren. E român înseamnă. A explicat, a făcut un profit de 100 <laughs> de mii de fi schimbat 10 dolari. Sterline și a folosit 40 de mii pentru a cumpăra un teren. Și după aceea spune așa, citez din știrile ProTV, Harvey a știut că a câștigat jackpotul când la ușa lui a bătut o companie care i-a oferit acestuia 2 milioane de lire sterline pentru teren. Gata. Slavă Domnului că i-a luat banii. <laughs> Let's move and get, and get it on You got the healing that I want Just like they say it in the song Till the dawn Let's move and get, and get it on We got this king says to ourselves Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's gonna suit you, show and tell. Fiiți atent să vedeți acum cum se poate câștiga un kit de mic dejun și o bicicletă. Europa FM și Musli Vitalis de la Dr. Rotker te invită la concurs. Știu, ai trimis SMS la 1769 cu textul Energie, urmat de răspunsul la întrebarea de ce e bine să fii matinal. Acum afli dacă ai câștigat. Bianca din Iași e cu noi, sper. Bună dimineața, Bianca! Bună dimineața! Bine ai venit! De ce e bine să fii matinal? Să ne pregătim micul dejun pentru mine și pentru soțul meu să mine și toată ziua să avem o zi productivă. Auzi, da, cine pregătește micul dejun? Tu sau soțul? Eu. Ah, eu. <gântu -i> Bine, poate ne aude soțul și poate totuși îl pregătește el mâine dimineață. E vineri? poate iar, Să fac, eu, să fac o ediție specială o de weekend, așa, știi? Corect, da. bună idee. Bine. Bravo, Bianca, ai câștigat un kit de mic dejun de la Musli Vitalis și o bicicletă ca să ai dimineți plină de viață. Vă așteptăm și mâine la concurs și, încă ceva important, puteți participa la concursul Dr. Rătcăr și pe pagina de Facebook Europa FM în fiecare zi pentru a câștiga kituri de mic dejun de la Musli Vitalis. Știri și judecata de joi, Cristian Tudor Popescu, în deșteptarea peste doar câteva minute. Pregătim Medium Rare!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 O vecine, bă, că ai venit la metro cu noaptea în cap. Normal, doar am planuri mari de Black Friday. Dar cu televizoarele astea ce faci? Nu mai ai zis că vrei să le cumperi pe toate? Păi dacă ziceam, mai ajungeam eu primul la ele? Și acum mă mă grăbesc la raionul de frigorifice.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 La doar 7,99 lei Ofertă valabilă în perioada 16-22 noiembrie În limita stocului disponibil Penny știe ce ne place Smart de la Dr. Hart. Întrerupem pauza publicitară cu o știre în premieră Despre stres și efectele sale asupra organismului Cercetătorii din domeniu susțin că stresul mărește Cantitatea de magneziu eliminată de organism Făcând inima mai sensibilă Așadar, cum ținem stresul sub control?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 gătește te de sărbători cu multe surprize și bucurii. La Carrefour pe 17 și 18 noiembrie ai până la 50% reducere la sute de jucării. Carrefour, pentru o viață mai bună! La Digimobil, oferta de Gold Friday are și plusuri și minusuri. Plus 400 de lei reducere la smartphone-ul All View X3 Soul Lite sau minus 50% reducere la abonament pentru 12 luni. Vino acum în magazinele Digi. Detalii pe digimobil.ro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 Ioana Bruster, capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Ioana. Bună dimineața. v-am găsit la știri cod galben de polei la această oră în județele Cluj, Sălaj și Bistrița, de asemenea este cod galben de ceață cu posibilitatea depunerii de polei în Brâncea, și Bacău, Vaslui, Nămț, Botoșan, Suceava și Galați, dar și în Buzău. În aceste zone vizibilitatea scade sub 200 de metri și izolat la mai puțin de 50 de metri. Vremea se va încălzi ușor astăzi în vestul țării, mai ales în zonele montane și submontane. Maximele vor fi cuprinse între 0 și 9 grade cu 8 grade maxim. În, București. în vest, nord-vest și centru, local vor mai fi precipitații slabe, ploi în zonele mai joase de relief și mixte la munte. Sosarul traficului cu certificate de revoluționar acuzat de corupție, fostul secretar de stat Adrian Sanda a fost reținut de procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Alte șase persoane au fost reținute în aceeași cauză. Iar premierul Dacian Cioloș l-a demis pe Adrian Sanda, care se afla la conducerea Secretariatului de Stat pentru problemele revoluționarilor din aprilie 2014. Toți și șapte urmează să fie prezentați astăzi instanței cu propunere de arestare preventivă. Ștefan Leunte. După mai multe ore de audieri, procurorii au decis reținerea pentru 24 de ore a lui Adrian Sanda. Este bănuit de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, trafic de influență, cumpărare de influență și fals în înscrisuri sub semnătură privată privind acordarea titlurilor de revoluționar. Ați primit mito Azi? pentru de, de, de spun că o mare parte dintre cele 3.505 persoane care au obținut până acum titlul de luptător cu rol determinant în Revoluție nu îndeplineau condițiile cerute de lege și au primit distincția după ce au dat banii unor persoane care aveau influență în instituțiile statului. În 2014, guvernul de la acea vreme a introdus un nou titlu pentru revoluționari, luptător cu rol determinant. La nivelul asociațiilor judecții, țene de revoluționare au apărut persoane interesate să promoveze acțiunile revoluționarilor din țară, solicitându-le acestora în schimb diferite sume de bani pentru obținerea în mod fraudulos a titlurilor și implicit a drepturilor bănești aferente. Persoanele din categoria luptător cu rol determinant în revoluție au primit de la 1 ianuarie 2015 pe lângă drepturile acordate celorlalte categorii de revoluționari o indemnizație de gratitudine în valoare de 2020 de lei lunar. Mai mult, aceștia nu taxe și impozite la stat pe salariu, case și afaceri, primesc un loc de veci cu titlu gratuit, călătoresc oriunde în țară fără să plătească biletul de autobuz sau de tren, primesc 10.000 de metri pătrați de teren în extravilan și 500 de metri pătrați de teren în intravilan pentru a-și face o casă cu 20.000 de euro bani tot de la stat. În Bărlad, un șofer a forțat culoarea galbenă la semafor și a izbit o ambulanță aflată în misiune. Echipajul medical de pe salvare a fost transportat la spital. Transmite Sorin Saizu. Accidentul a avut loc într-o intersecție semaforizată din Bărlat, zonă în care conducătorii auto reclamă faptul că semafoarele nu sunt corelate corespunzător. Echipajul de la ambulanță avea pornite semnalele acustice și luminoase și a intrat în coliziune frontală cu un BMW, al cărui conducător auto nu a acordat prioritate de trecere echipajului aflat în misiune, salvarea transportase un pacient din comuna băcoană, podul Turcului la Spitalul de urgență din Bărlat și se întorcea în județul Bacău. În urma impactului, ambulanța a fost proiectată la 10 metri distanță după care s-a răsturnat. Asistenta medicală de pe salvare a suferit o fractură la umăr, iar ambulantierul nu a fost rănit, dar a fost transportat la urgențe pentru investigații. Polițiștii rutieri efectuează cercetări pentru a se stabili în ce împrejurări a avut loc accidentul. În urmă cu câteva zile, în aceeași zonă, a avut loc un alt accident rutier, trei pietoni fiind spulberați de un conducător auto chiar în timp ce traversau strada pe marcajul pietonal de la vătători în saitul Europa FM. Mai multe atribuții pentru angajații inspecției sociale potrivit unei ordonanțe de urgență adoptată ieri de guvern, inspecția socială va putea face anchete și va putea de a da amenzi acolo unde constată că ajutoarele de la stat sunt acordate ilegal. Este nevoie de aceste noi reglementări, susține ministrul Muncii Dragoș Puzlaru. Sunt foarte multe cazurile în care beneficiile de la stat nu ajung la persoanele care trebuie. Am ajuns ca într-un anumit județ din această țară o persoană că 200.000 de lei în cont, cu 3.800 de lei pe lună dobândă aferentă acestor sume, care beneficiază de ajutor social. În această țară avem situații în care viceprimarul, împreună cu factorul poștal, au fost trimiși împreună de mânuță în instanță, pentru că ei inventau beneficiari fictivi și își împărțeau sumele între ei. Anul trecut s-au acordat drepturi necuvenite în valoare de peste 33 de milioane de lei. Pentru 26,4 milioane de lei au fost deja emise decizii de impunere. Știrile s-au aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport, Luca Bastia. Bună dimineața, Andy Murray l-a învins cu emoții pe Kei Nishikori în turneul campionilor. Japonezul a câștigat primul set la Taibrec cu 11-9, dar liderul mondial a revenit și s-a impus apoi cu un dublu 6-4. Meciul a durat 3 ore și 21 de minute. Tot în grupa Asten, Vavrinca a trecut de Marin în după două Taibrecuri câștigate cu același scor, 7-3. Murray are acum două victorii, Vavrinka și Nishikori câte una, iar calificații în semifinale se vor decide în ultima etapă. Japonezul va întâlni pe Cilic, iar în celălalt meci se vor confrunta Murray și Vavrinka. CSM de a obținut a doua victorie în grupele Basketball Champions League, 69 la 66 pe în propriu cu Timi Pasa Pasalic și Denison au fost cei mai buni jucători ai campioanei României. În Cupa FIBA Europe, Steaua a pierdut în Bulgaria întâlnirea cu academic Sofia 76 la 105 și a ratat calificarea în runda următoare. Roșalbaștrii vor mai juca un meci în grupă cu echipa israeliană Bnei Herțilia și nu mai pot prinde locul al doilea. În schimb, s-au calificat în faza a doua a grupelor UBT Cluj și BC Mureș Clujenii au cedat aseară pe teren propriu 72 la 79 cu Gazi Antep, În timp ce mureșenii au învins-o Cu 109 la 101 Pe Prineu Bristono din Lituania. Prineu Bristono? Bristono Asta ca să știu 6 minute Mulțumim Luca Rămâneți cu noi Alegeți să vii smart În câteva minute încep înscrierile Avem și astăzi un Smart TV Dar nu ratați judecata de joi Cristian Tudor Popescu la Europa FM În câteva minute eu nu mai v-am pierdut. Ați și 10 minute, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi la Europa FM. Din clipa în care a fost emis primul certificat de revoluționar de către guvernul poporului, revoluția din 1989 a putut fi numită cu un rânjet de dispreț aglomerație, evenimente, loviluție Deranj. Manopera a fost grosolană. Ca să facă uitat rolul dubios până la criminal jucat din 22 decembrie încolo și să se legitimeze la putere, Iliescu și a lui au dat o șpagă. Căci ce altceva sunt aceste țidule decât o șpagă de acoperire a impostorilor care au parazitat revoluția sau au făcut-o la bere. Nu doar actualul secretar de stat pentru revoluționari trebuie cercetat de DNA pentru certificate eliberate contra 5.000 de euro. Toate guvernările care au perpetuat punerea revoluției pe Tejghia ar trebui să dea socoteală. Eroii ai revoluției sunt cei uciși până în 22 decembrie. Cei care au murit după aceea sunt victime ale înscenării sângeroase, în sfârșit calificată oficial astfel de către parchet. Cine a ieșit în zilele și nopțile acelea în fața gloanțelor lui Ceaușescu, pentru că nu mai suporta să trăiască în minciună și umilință și voia să-și învingă frica, chiar cu prețul vieții, nu putea să ceară o hârtie cu care să ridice 2000 de lei pe lună. Pentru că, primind-o, e transformat într-un figurant dintr-un show sinistru care, după spectacol, trece pe la casierie. Doi bani nu dau ca om pe orice deținător al unui certificat de revoluționar. Dacă, prin absurd, aș fi avut așa ceva, aș fi rupt și aruncat public la coș documentul ca protest față de miile de escroci care și-au achiziționat eroismul la negru. Incriminarea unor responsabili guvernamentali n-ar trebui să fie decât începutul. Până la finalizarea dosarului redeschis al crimelor din decembrie 89, un omagiu pentru revoluția adevărată la împlinirea a 27 de ani ar fi desființarea instituției certificatelor de revoluționar și anularea celor emise. Dar vedeți în guvern sau în parlament pe cineva care să o facă?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 Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Este Black Friday la Franco. Ai reducere pe bandă rulantă până la 80%. Olviu pe 6 Energy este 369,99 lei cu reducere de 230 de lei Franco.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 Nu mai bună muzică. <fixi> de minute. Puneți mâna pe telefoane și trimiteți SMS-uri la 1769. SMS cu tarif normal, dacă vreți să intrați în jocul nostru, alegeți Să fii smart! Scrieți smart într-un SMS, puneți numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și luați-ne un Smart TV în această dimineață la Europa FM. SMS 1769, da? Scrieți smart numele și orașul. Ai înțeles? E bine, Vlad? Ți-ai notat? Absolut! Înțeleg că vine Snoop Dog la bogata? Da, frate, Snoop Doggy Dog. Snoop Dogg e acum. Snoop, Snoop. Doggy Dog era când eram noi tineri. Dog. Acum ce a dat Snoop Dogg? A dat ce chin la uh, bogata în Mureșle, murești? Da, în bogata de, de murești, crezând că e la Bogota. Bogota, da. Și um, acum se organizează concertul. Deci primarul din Bogata, și nu din Bogota, Bogata, Așa. Laslo Barta, a declarat pentru ager că a fost contactat de impresarii domnului Snup, <laughs> care s-au deplasat <laughs> în comună pentru a vedea care ar fi posibilitățile <laughs> pentru găzduirea unui concert al Cum domnului Snup. Cum cum a fost azi? Hello, Bart. Hello Laszlo. Hello Laszlo. Hello Lozzi. Yes, uh, my name is Gene. Da. I call you from uh, Snoop Dogg. Da. Și de fapt, camera spunsă de la... Trebuie <laughs> să mai dăm cu telefonul lui Gigi Becali la Barcelona sau Real Madrid, cu vreau să cumpăr. Da, da da da, da, da, da. Asta a fost și, deci, domnii impresari au venit pentru domnul Snoop la Bogata <laughs> să <laughs> verifice prezi. și culturile din zonă. Ce? S-au doar gel. Nu, zi, zi, zi, zi. Păi nu, că dacă da-i pia să mă opresc. Zi... No, Ați simțit de snup acum Cum? Dacă dai snup la Europa FM Normal că dăm pe snup la Europa, Europa nebunii, FM Dar zic ca să avem din să zicem tot Dacă îmi promis că dai piesa de la, început. Da. Da. Dau de la început Deci domnul primar a zis așa Cei doi impresari i-au spus că organizarea unui astfel de concert E foarte dificilă mm. Însă zice domnul Barta Am identificat o locație în care ar putea avea loc concertul Precum și locul În care ar putea ateriza elicopterul Ia Un loc de peste 40 de hectare Unde frate. se află poșunea comună ăsta de hectare nu știu ce, că vine extraterestre unde se apropoșunea comunală. A apus și cânepa deja. Câtă iarbă e acolo, frățioare. Atât, frate Da Auzi, dacă vine Snoop de ce să-l aducă cu elicopterul? De ce să nu simte și el cum e la noi? Păi, uh, Snoop vine numai în zbor E, fiind, a, îi plac înălzimile E <laughs> Da. Deci, în martie, după ce nu a greșit Cechinu primarul a anunțat că l-așteaptă în Comuna Mureșeană Cu palincă de prune Sau de mere cu ciorbă din moare de varză cred că, nu cred că se cheamă Cum se cheamă, mă, că se cheamă un nume? o asta de varză ungurească. Lan, la lan la ceva. Hai că aflui imediat. Și cu -și carne școlar. de porc specifică zonei cu porc la proțap și cu inima deschisă. Așa deci mesaje și... pe WhatsApp cum se cheamă ciorba pe că mai. imediat. Curios. Deci mă da. și primarul din Bogata știe că, că ieșitul la iarbă, se <laughs> <îți> face foame. second. <laughs> Take for b And think before me With a little When the pimp's in the grip, ma Drop it like it's hot Drop it like it's hot Drop it like it's hot When the pigs try to get at you Park it like it's hard. Park it like it's hard. Park it like it's hot And if a get an attitude Pop it like it's hot. hot Pop it like it's hot Pop it like it's hot, hot. I got the rollie on my arm And I'm pouring Sean down And I'm for best Cause I got it going on I'm a gangster But y'all knew that a big boss dog yeah i had to do that i keep a flag hanging on my backside but only on the left side yeah that's the side ain't no other way to play the game the way i play i cut so much you thought i was a dj two big, big, one yep three s c n double o p d o double g I can't fake it, just break it And when I take it, see, I specialize in making All the girls get naked So bring your friends, all of y'all come inside We got a world premiere right here Now get lost, so, so don't change the diesel, Turn it up a little I got a living room full of fine dime bristles Waiting on the pistol the diesel and the chisel. G's to the bizzack, now ladies, here we kiss her When the pimp's in the crib, ma Drop it like it's hot, hot. drop it like it's hot, hot. Drop it like it's hot. hot When the pigs try to get at you Park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. A Get a attitude. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. hot. Pop it like it's hot. hot. I it like got the Roly on my arm and I'm pouring down and I'm flabbergasted 'cause I got What it going, going on. I'm a bad boy with a lot of. H drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough. I'm a real boss. Big Snoop dog, yeah, he's so sharp on the TV screen and in the magazines. If you pay me close, you wanna. Oh, you gotta. So you wanna to back. But now stop that shoes. Now I'm on the move. Your family's crying. Now you want the news. They can't find you. And now they miss you. Must I remind you? I'm only here to twist you with you. Dip you, then flip you. The dance to the music we to. Subscribe, right. get your issue Baby, come close, let me see how you get low When the pimp's in the crib, ma Drop it like it's hot Drop it like it's hot. hot Drop it like it's hot When the pigs try to get at you Park it like it's hot Park it like it's hot Park it like it's and hot it get a attitude Pop it like it's hot. hot Pop it like it's hot Pop it like it's hot I got the rollie on my arm And I'm pouring Chardon And I'm the best Cause I got it going on Băi, nu știu cum facem, dar cred că de azi îl lăsăm pe Vlad să aleagă muzica. A, a, a, -a și tare, Snoop Dogg da? în dimineața asta cu Pharrell da? Williams. Drop it like it's hot. A, super tare. Ah. Snoop care e și actor, dacă nu știați. Dacă e, na, are un rol și memorabil filozof, multe. în Training Day. da. Ce înseamnă, frate, Ca să ieși ex. la iarbă verde. Da. Da. Lucicos se cheamă ciorba respectivă. Lucicos, să nu. cauți. Deci Lucicos. Ceorba de. Uh, Ceorba îngurească, de varză. Da. Cu coaste afumate, da. Ceorba de varză cu afumătură, Cu coaste adevărate de farate, da? Le-a făcut la fum, da? Un kil de coaste, domnul Luca. O varză. O varză mai mică, nu de un kil. Ceapă, morcov, verde, gras, roșii de conservă sunt foarte bune, cimbru, mult cimbru, da. se bagă mult cimbru, se, se, face, se trebuie să faci un rântaj și niște făinică, mărar chestii, vrei să spun? Se taie da. coastele, se pun la oală, se pun la foc mic, se rumenesc încet așa să-și lase grăsimea. grăsimea. Și după aceea ceapă. și da, pe începe să plese. începe să da. <ride> da. Luskos, ceapa că, și ardeiul, oh, lușcos, a... da. Au venit foarte multe mesaje pe WhatsApp. Să ceapa. vină și să două porții. Deci ceapa și ardeiul se ta se toacă, se Lucicuși. taie mărunt, morcovul perezătoare, se pun peste coaste, se amestecă și se lasă să se moaie, se adaugă apă, se fierbe cu capacul între deschis o oră. Foc mic. mic, <lângă> <lângă> la foc mic. Și după asta se verifică, se fierb așa. Și asta basta, uite, așa e. De ne da. Deci o ciorbă de varză cu a fumat Asta e da. Bine, 9.35, s-a făcut deja 9.35 mm -hmm. Da Știi ce înseamnă asta, nu? Concurs Alege să fii smart la Europa FM Uite că nu m-am pregătit astăzi Nu știu ce mai a pregătit azi Luca Asta, asta. Și asta. Ha. Hai că nu e greu astăzi. Avem un Smart TV pe care îl câștigați la Europa FM. Mergem în Constanța. Noroc mă ești isteț. Corina. Da. Corina, da. Da. acolo, bună dimineața. Bună. Corino. Bună, bună, bună ziua. Bună dimineața chiar. Bună dimineața. dimineața. Ce mai faci tu, dragă? Hmm? Corina. Da, vă aud, vă aud Vorbește cu noi Ce faci? La servici e, asta Pentru e noi e a... deja zi, nu e dimineață dă în încolo de serviciu Trebuie să fii atentă câteva momente aici și E un smart TV la Europa FM E bine? E bine Bine Corina. Fi Avem trei domenii din care poți alegi doar unul Gândește-te bine la ce te preceptu cel mai și cel mai bine Asta ar putea fi în avantajul tău da. După aia, după ce ai ales domeniu, o să fac o afirmație și trebuie să-mi răspunzi cu adevărat sau fals, da? Ai 8 secunde pentru asta. Da. Ești pregătită, da? Da, da. Bine, ia să vedem. Ai avem astăzi invenții, dacă te pricep la invenții. Deși cred că domnii sunt mai pricepuți la invenții, că inventează tot soiul de lucruri. Mai întârzie, mai... Da, dar nu funcționează niciodată. Așa este, <sus> dar tot invenții <sus> sunt. Deci avem invenții. Da. Avem geografie. <sus> Uf! <laughs> um, <bă. laughs> Așa! Și avem uh, cinema. Cinema! Cine, cine ce? Da. Deci cinema, cinema, cinema, geografie și invenții. Ce alegi? A, aleg cinema. Cine no, te arunca, mai bine geografie. Nu, nu, nu. Nu lăsa să te influențeze, Corina. Ce te plăcești no. tu cel mai bine? La cinema. La ok, la cinema. Bine. Bine. 8 secunde, da? Eu spun da. ceva Și tu îmi spui adevărat Sau fals Bine? Da, da Bine, Corina yeah. da. Filmul Pulp Fiction A fost regizat de Martin Scorsese Adevărat Adevărat Adevărat am viat. Adevărat. <laughs> Corina Am a jucat John Travolta. John Travolta. Asta e adevărat. Asta e adevărat. Ce cine mai mai jucat? Cine a mai jucat? Așa. Cine a mai jucat? E... Quentin Tarantino era. Oh, Battle norocul E faimos. Deci cum Tarantino. e adevărat sau fals? E, e fals. fals. Ah. Era Samuel L. Mai... Jackson, Bruce Willis ah, M-ați ah. cumpus în eroare Da, de ce? Că tu ai zis că te pricepi la filme da, Păi da, se pricepe da, cât, cât de cât, dar te-ai încurcat Da, Tarantino, da, e, asta e Vrei... N-a pot să fie Vrei să știi ce era la geografie? Nu, mai Că mă știi nici Luca nu vrea <laughs> <laughs> Că pierd pierde da. după aia Da, bine, ne pare rău Corina Asta e. Ne pare rău. Ne vedem la vară, la mare. Păcat, mai ales că știați filmul ăsta. Da. Da, da. E, cine nu știe? Ar fi cine să zic că nu-l Asta este. Te pupăm, asta. Corina. mai bine. Ceau, zi frumoasă. La revedere. la revedere. Avem dincolo de cuvinte, Smiley și Alex Velea 9 și 38 de minute. Bună dimineața din deșteptarea cu Europa FM. Or, mai am și zile când sunt trist Câteodată mi se pare că trăiesc un vis Că am făcut mai mult în viață decât doar să exist Am reușit să rezist Am făcut mereu ce-mi place fără niciun compromis Și dacă nu-mi este din prima, să mă să insist Am zâmbetul pe buze, sunt un optimist convins Când am un scop de atins Merg până la capă, nu mă las în vin. Și atunci când văd că o ușă s-a închis Mă uit în altă parte să văd am deschis N-aveam habar De ce ne rezervă viața Acum totul e clar Totul pentru public Pentru scenă Pentru fan Și mă știu ca pe o rudă Că mă știu de mult ani Pot să rid, Să plâng Că sunt un timp normal Pot să dau un bar, Dacă sunt luat de val Nu sunt un timp banal dar asta nu înseamnă că sunt grande Și am o viață atât de complexă Pot să scriu o carte Jur că aș face parte Fiecăruia din voi Alex Vela, frățiu el S-o zărutam pe fata ce o plăceam Și nu de mult cântam Prima dată ce emoția am Sigur nu mai e bun Și vom trăi tot ce 941 Noi o de cuvinte de cuvinte de cuvinte, de, cuvinte, de cuvinte. 9 și 41 de minute Un studiu efectuat în Franța Demonstrează sau arată sau sugerează Că femeile, doamnele, sunt mai tentate Să-și înșele partenerii de viață Care nu contribuie la sarcinile gospodărești Hai. În ce Franța, voi au făcut studiul. Ah. Cu franzuzoai cele astea, te fac de ce M-am speriat. 10.000 de femei au participat la această cercetare. Ne-ați dat ce erau. De un site dedicat, fiateni, e un site. Există un site dedicat persoanelor căsătorite care au călcat strâmb în căznicie. Deci, Și acum a spui. Da, această cercetare sugerează că cel mai bun mod în care poate fi cucerită o femeie este prin a spăla vase și a da cu aspiratorul, informează de Telegraph. Păi te crezi și eu că britanicii, asta cred. Adică, <laughs> britanicii disperați. Cum facem? Pentru voi dați cu aspirator. Deci dacă ești englez, cum poți să cucerești o franțuzoică? Trebuie dai să cu dai cu aspiratorul. Da, și Freddie Mercury da. a făcut la fel și a reușit tot cu aspiratorul. 73% dintre doamnele care au răspuns pe acest site pe tema infidelității pretind că au recurs la acest pas din cauza faptului că partenerii lor de viață nu participau la activitățile din gospodărie. Precum Curățarea toaletei sau golirea mașinii de spălat. 85% au declarat că au fost profund afectate de tendința bărbaților de a evita sarcinile gospodărești. 84% au spus că au avut parte de certuri din această cauză. Compleșite de situație, relatează Agenția de Presă Oficială a României, Ager Press, ele au dorit, deci citez... Citez din Algerpes Copleșite de situație, virgula, au dorit să uite de mănușile de cauciuc în brațele altcuiva. cuiva. <gântu> <gântu -i> <gântu -i> da. Deci au dat mănușile de cauciuc pe combinezoane de latex. Aș completa cu eu. Asta da. e vorba. Bună știrea asta. Da. Nu știu de unde ai luat-o, dar te pricepi. Da. Mă rog... Asta ar fi motivul de îngrijorare pentru domnii francezi, care și trans când vine vorba de treburile din gospodărie. Ei, aș parcă numai francezii! Da, da. ce mai vrei? Vreau să vă atrag atenția că dacă tot am vorbit de Pulp Fiction, Vlad și Luca au sugerat... Eu n-am pus nicio piesă astăzi, decât un iubit foarte atât. atâta. Da. Domnul rest... Luca a avut o propunere <laughs> foarte bună toată dimineața să dăm numai muzică selectată de, Quentin, de Tarantino. Și cum noi ne ținem de treaba asta de fiecare dată, cât a mai rămas din dimineață, uite when tintarantino asha asha Așa, așa, billy ray was a son and when his daddy would visit he me a go then he look into my eyes lord Was the son of a preacher, man? The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher, man. See yes, what? He was he was mm -hmm. yes, Being good isn't always easy, no matter how hard I try, when he started sweet talking. Come and tell me everything is all right Because you telling really, me everything is all right. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man Yes, he was, he was The Lord knows he was No, și 46 de minute, ascultați Europa FM Donuvlad. Dacă tot vă pricepeți la muzică, în dimineața asta ne-a dat pe spate cu tot soiul de melodii. Și că au și sunete de asta, am să vă soliciti și pentru finalul de emisiune. Da, am uh, ceva special pentru voi astăzi la Sunetele lui Petreanu. Am descoperit că Tina Turner a devenit budistă. E... în mă rog. ce sens? Băi și eu am fost budist vara asta Cam câteva zile după ce am mâncat Dar nu în sensul asta la Tina Turner Nu, nu, nu, nu, e în sensul de religie Deci Tina Turner cântă, participă, compune Interpretează Tina Turner interpretează muzică de meditație Și am găsit o piesă cu Tina Turner Care cântă, că asta face muzică budistă De meditație Fată. Asta e, adică e la altă Asta e corul Așa, așa, aici, aici. Sigur, nu e simplu de best în varianta. Pre, ea e Dar cât de virginal sună Ați da, recunoscut-o, da? Am sunat în cap Este frate, Shanti Babatu! Shanti Babatu! Babatu! Sfai pe Luca l-a prins, frate, stai! Luca trezește-te, Luca vine înapoi! Tu și tu și între ele mai variezi. Da, nu -a l-a -a... prins, la, am tăiat, l-a tăiat. Saveshan băbăciuni. Nu? Dacă cântă băie mișto. Păi, pe bune cine? Tina? Bune. La fluier e altcineva, nu? <laughs> Hai de capul meu, înțelegi de ce a părăsit oaic? Ar fi părăsit oricum Anticipat A zis doamne, uite-te la ea Da Frumoasă muzică, bravo Deci Luca mai are un pic și levitează. Asta poate să devină cântec de galerie. Eu cred că Luca era budist înainte eu și nu ne-a Încep spus. să fiu tot mai budist de vreo patru luni de când m-am lăsat de fumat. <coughs> încep să Ce fiu eu. Tina Turner, femeie serioasă. Redevin micul Buddha. <coughs> din copilărie. Lăsând lucrurile astea deoparte, Vlad... Da, vă rog. Ia, ia. Poate mă așteptă doi călugări și-au o linkă. Ne-ai ne blocat WhatsApp-ul cu... Stai, stai, stai Lușcoș ăsta Babatu, yeah Baby Acum dacă ar putea să ne traducă cineva ce înseamnă Save baba Babatu ăsta? Să ne spune pe WhatsApp la 0728 E final de emisiune, aș vrea să vă reamintesc că Astăzi vine prim-ministrul României Dacian Cioloș. La Europa FM Anca, grădinarul va discuta cu el despre rezultatele alegerilor prezidențiale din Statele Unite și din Republica Moldova, dar și despre bilanțul guvernării. Înțelege care un an de când s-a pucat de treaba asta? Da, îi tăiem o puteți urmări în direct de la ora 12, în exclusivitate pe paginile noastre de Facebook, pe interviuri.europafm.ro dar și pe canalul de YouTube al Europa FM. Deci Anca să-i dea o tăviță pe care să pără cheile de la Palatul Victoria, <laughs> un stil <stilouaș, laughs> să vedem ce lege. Un cont bancar. Da, ar fi interesant. Da. <laughs> Mulțumim pentru că ascultați deșteptarea și Europa FM în fiecare dimineață. Sigur venim și mâine. Nu aveți nicio șansă să scăpați. Da. știrile Europa FM și Ciprian Dinu care ne face plinul. Numai bine! Toate bune!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 La Digimobil, oferta de Gold Friday are și plusuri și minusuri. Plus 400 de lei reducere la smartphone Samsung Galaxy J3 2016 sau minus 50% reducere la abonament pentru 12 luni. Vino acum în magazinele Digi. Detalii pe digimobil.ro Un zâmbet înseamnă mai mult decât arcuirea buzelor. Este gestul care îți spune totul va fi bine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 Aceasta e întrebarea în business. Acum ai și răspunsul.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 5 noiembrie, eveniment organizat de Rome Expo.